Questa iniziativa che mh, abbiamo lanciato come la prima presentazione del libro di Sakine Faràn per noi che mh, abbiamo un altro significato con la traduzione con il lavoro di presentazione del libro in realtà eh, abbiamo cercato di dimostrare la storia del movimento curdo con l'avanguardia delle donne perché senza conoscere la storia non possiamo costruire una vita, senza conoscere, dare quel significato di quello che abbiamo vissuto, magari è stato pesante per ogni ogni persona che ha fatto parte di questo movimento, ma soprattutto per lei, eh, avevamo cercato di dare la sua voce e riconoscere, eh, capire e trovare anche le soluzioni dentro quelle questioni delle sue lotte eh, sulla vita biografie di Sara, perché Sara per me di persona eh, che ho conosciuto quando ero bambina davanti alla carcere di Dierbacher, eh, perché comunque viveva con mio papà, dovevo andare sempre a cercare, a trovare loro. Eh, sono cresciuta davanti alla carcere Quando ho conosciuto lei di persona, era un simbolo già. Parliamo di Settanta 79, Era un simbolo della resistenza di tutti i tipi di attacchi, che in realtà il libro non descrive, non, non cerca di proprio cerca di non non vedere, non raccontare quelle brutalità ma cerca di dare il significato della brutalità per ricostruire quella vita, per dimostrare quella mancanza della libertà. Siamo cresciuti così. Io sono una una delle tante generazione come Ebru che racconterà anche lei, che fa parte un altro di seguito, perché lei è rimasta nella sua cella dopo che è stato è stato assassinato, che ha vissuto nella sua cella una delle sue celle che è, è Sara ha vissuto, quindi per noi Sara non è solo una donna, non è solo un, una donna che lotta in modo generico, ma una nostra identità, una nostra identità costruttiva, una nostra identità che cerca a dare il significato dell'amore, dell della vita, di lottare contro qualcosa che vogliamo proprio portare avanti a, alle nostre utopie, alla nostra realtà. Ricostruire certo che non è facile oggi. Distruggere è molto facile invece. Noi eh, con la con la lotta del movimento delle donne kurde che in realtà nasce proprio eh, da da Sara, dalla sua lotta, dalla sua vita, dagli esempi come avete letto nel primo libro e leggerete anche davvero che significa eh, non solo le torture, le carcere, come una detenuta politica in carcere, ma proprio come una donna, come riesce a superare tutti i tipi di limiti, limiti sociali, limiti politici, limiti di, di, di, di delle nostre menti, sta distruggendo, va contro ma al posto di quello organizza quello è il punto organizzate donne diventa un simbolo sì. una esistenza di tutto il movimento per questo abbiamo cercato di far capire a tutte le realtà femministe donne che, che fanno una specie di no, lotta dell'esistenza esistenza della resistenza di un movimento oppure di una società di dimostrare che costruire Costruire la società serve proprio una partecipazione, una decisione totale, cioè da darsi la vita. La, la lotta di Sara, eh, la Sa Sara ha dato la sua vita per questa lotta. E noi siamo discendenti. discendenti di lei. Quando abbiamo discusso l'anno scorso l'avanguardia della lotta resistenza contro l'Dash, eh, le donne kurde lottavano secondo l'esigenza è certo che eh, non dobbiamo dimenticare che in realtà la capacità di Sara, costruttiva della capacità della, della Sara ci ha portato in questo punto, non è che è nato così da zero quindi se oggi leggiamo il libro parliamo degli anni 90 degli, degli anni 80 della proprio di tutti i tipi che abbiamo vissuto in carcere, adesso viviamo fuori del carcere con tutti i tipi di eh, torture, eh, massacri, con, eh, con eh, maggior eh, crudeltà degli armi pesanti perché quegli anni non Eh, con le persone con la loro coscienza. Però adesso purtroppo viviamo eh, in momenti molto molto più crudeli. Purtroppo nel ventunesimo secolo. Purtroppo nessuno parla. questo è peggio di tutto. Sì, sì. Questa settimana, anzi da luglio in poi, abbiamo vissuto un un attacco enorme, una decisione di cancellare i curdi, cominciare dalla donna. Vorrei ricordare adesso, sì, abbiamo eh, sono state uccise tre nostre donne care a Farigi, eh, però eh, proprio a gennaio, 5 gennaio, sono state uccise altre tre donne a Siliopi con lo stesso modalità sono state uccise. Quindi questa guerra è, è contro le donne, contro l'esistenza, contro la lotta delle donne. Quindi contro la la cosa che stava cercando di fare Sara. Cioè per noi significa così. Cosa dovevo fare nel confronto di questo? Di riconoscere questa lotta, riconoscere questa esistenza, questa realtà e di portare avanti questa lotta. Infatti le donne crude, anziché eh, quando vedono questa brutalità di entrare nelle case, di avere paura, di tirarsi indietro, si moltiplicano. Infatti, se adesso a Gisre eh, sono stati cominciati le resistenze con i corpi anche costruiti dai civili i eh, corpi delle donne e i pesi, i sono le donne che in realtà sono cresciuti o hanno letto, o non hanno saputo anche un nome. Tutte le famiglie adesso danno il nome Sara ai loro bambini, sono per per dimostrare a quella brutalità che noi non moriremo noi amiamo la vita, costruiamo nonostante che voi avete deciso di ucciderci quindi riconoscere questa lotta della, del movimento delle donne kurde che è stato sempre eh, nominato da Sara è stato costruito, portato avanti fin dall'inizio del movimento delle donne kurde certo che ci dà una un altro dovere di portare avanti di costruire di organizzarsi di, di di di andare proprio verso quella libertà che ci manca ci manca perché la sistema maschilista sta attaccando con ogni modalità e velocità ci attacca in ogni momento della nostra vita magari ci accorgiamo o non ci accorgiamo l'importante di analizzare conoscere proprio tutti questi tipi del Attacco, come conoscere il nemico, eh, certo che questo porterà una un'altra costruttiva. Noi abbiamo tradotto, eh, stiamo cercando di amplificare il più possibile il eh, libro eh, con due volumi, eh, magari il prossimo anno faremo anche il terzo, che parla specifico della lotta della, sulla montagna, eh, perché il secondo solo specifico sul calcere, tutto il percorso, cercheremo di dimostrare cioè, non solo la vita autobiografia della Sara, ma proprio di cercare di trovare tra le righe quella quelle possibilità, eh, quelle soluzioni, perché eh, leggendo Sara ognuno sente quello che vive nella sua vita privata, oppure nella, nella sua eh, percorso della vita, della sua lotta, perché ognuno magari non ci nominiamo ma in realtà lottiamo per vivere ogni ogni persona che sta in questa sala io credo che ha una modalità di lottare quindi ci unisce la lotta però l'importante è di poter analizzare bene questa lotta per portare avanti una lotta insieme una lotta che possiamo vivere insieme per costruire una vita libera che ci manca noi come le donne kurde libertà per noi ha un vero significato molto profondo eh, non solo come una parola come un concetto ma una una, una scelta di vita quindi eh, se Sara eh, adesso sta sta dappertutto eh, vorre vorremmo ringraziare però noi come donne urte certo che non nasceremo mai a, a venire in in buio tutta la sua eh, uccisione, come la sua, la uccisione della, del Rochevin, che era il mio collega dell'ufficio di Parigi, come Romain, che è stato ucciso anche lei, perché aveva un simbolo, era un simbolo della nostra gioventù, come le donne culte. Noi non dimenticheremo loro tre, porteremo avanti la loro lotta, come porteremo avanti anche la lotta delle tre donne che erano uno era presidente dell'Assemblea di Gisla della Resistenza, era un simbolo del del partito come come partito politico che stava a silopi, che è stato assassinato anche lei è e un'altra donna giovane che ancora eh, aveva aveva tantissime prospettive per eh, per continuare era un'altra giovane quindi questo attacco alle donne prendiamo come il dovere di Di proprio portare avanti questa notte per vincere, vincere per costruire una vita libera per noi tutti, non solo per le donne